ریاض الصالحین حدیث نمبر سلور سوا یوکمویا وعنه نقلید ابو حرر رضی اللہ تعالی نونہ اللہ دے رزاش داغنا قال ابو حرر وی لقدر ایتو من اہل الصفا تاکی لدلیل او یا صحابه کرام تالیبان دیلم او یا تالیبان دی نبی علیہ السلام صحابه ما لیدلیو ما منهم رجلون نو داغینا رجلون یو سڑی علی چه پاغبانی برداؤن صادر پورا پورا صادر ما پاغی او یا صحابه نولی دلی اما ازارون یا داغی په بدن بصرف لنگ پروتو و ایمہ کے ساون یا بصرف د دا لنگاو دا شلینا علاوه نور سو ما پاگی نولی دلی نور پتکی یا نور سا درے خصرف لنگو نمناکتاو بڑا بصرف شلیوہ دا لباس په پاگی دیدلیو یا فَمِنَا مَا یَبْلُغُ نِصْفَ سَاقِینِ وَمِنْهَا مَا یَبْلُغُ الْکَابِنُ لو بازه داغین دبا آغالنګ چرسه دبا نیمید پندوتا اې د پندو پوري به رسېدا لنګ بم نیمو نیمبانو سره مخصوصه په پټو نو باکتا پړو کارو او بازه داغین دبا چرسه دبا کابین تر گټو پوره اي جماحه بيديه کراهيت انترا عورته زه ورې دې ورخه نو جما کوبه پاغه دې باندي لا سونه خپل کنه چکم زه به کار شنو پاغه دې به لا خودل د وجه د بد ګړلو د دینا نه چه کار نشي عورت داغو د دې پاندو porebachu لپاره به ملا سیخیو چې زمما عودتونخ کار نه جوړیږي د غریب او مستینوه نو خو مستی ده معموله زه اوشلیګی نو کپله ساتره ار دا اسراف دی چې نه بل چستا ورکا غریب تورکا په بل څه کیو لګوا به زه به نو ورځه رواهل بوخاری پوخا بچ دچا کپله اوشلی دی نو هغه به ګندلې ټوټه په وته خو دې به په پیوانبو اړ دې صحابه په کپلو پیوندن لګیدل وو غیری جلال هو نو نو زباټه پیوندته تواچا معمولی اسری سرا دغه شي دا د خلک په خادله ریکه دا خلیده مازه خو علماء په دې زمالک لیدل چې دا غي باقيدا کپلو تا داس زره لګیدل دي چې آخراب خراب شي دا غزيرا اسرو سره سر سره سرا اکثر پدې رېښکې سړې دی غارو کې نو هغه میښتولې کې سختهولې کې نا ذکر اوشلې کې کپلې لري نا او ګاندا ټوټو ته واچو زه ذکر یا هوښه نه وې سټي په تو زه لا پینزل له سوازو ته معمولې دی نا هغه باکې زاسې که خا دې خلک کړو تر خنداتو ګوري کته دین تا ګوري چې بدن پر ساب پټي داګه یې داسې حالت چپا په معموې ځینو لا لاستونه کله کوي پېخپ جا باې چې زما اوو تونونه سونه شيکاره نه شي او چې مالدارې الله د کړي خلې چ چوا خوراک کوه او اسکار کوو خو ااسسلام بب ل کوې او هغه به بې نه غورځې غریب ته ووررکې انو نقلې دا بور نه جلله اوته لاان نو خوطریبانو مستې او بس قال ابو هريره چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د دنیا په هوټالو باندې په میلو په بازارونو کې به هیڅ خپل تیار یې غستې و سړی به و نه شي خپل چې په سوده کې خپل واره سره چې په زور دی واره سره په تاسو نو تل له سور پهش اپو تدریس او بخښ شټ کې دا چې بای کنا په وطن چې غریب بستره غریبینه د ا دنیا او سجن المؤمنین و جنن سبا گندلونه دا غستون له گندل سیوا شوی خه خاته خا سیوا وکړه د دنیا او سجن المؤمنه دنیا جیل د مومن ده و جنتهل کافره او دنیا جنت د کافر ده دا څنګه څنګه چې په جیلی کی جیل کی جیلی بنوی داغه د دا جیل د احکامو موافق جون تیرې بعد نشووتیت کړې ودلېګې د دې چاپېره ښه خال لګېدلې تالی لګېدلې چوکی داران ولعلي خلق ولاري تاسره کنه سودارنګي مؤمن بفو دنیا کې داسې ژوندۍ تیرې په شانت ژیلي دا الله او د پیغمبر د حکمونو نو بهر نوږي کذ عظما نو ما سر نو نقصان کی او مثال کافر جانت دے جانت کے سوالے نمیلے بھی چھے کافر سوالے نمیلے بھی دنیا کہ زنا کئے کہ شغاف سکے کہ بدکار کئے رواہو مسلمو نقل کلے دے لنے امام مسلم وعالی من عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال آغوے آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کا بیہ اون یو نبی علی السلام زما وګخ پلا ا انده د والا طرفونه د سر زمان نبی علی السلام اون یول عبد الله ابن عمر وای رضی الله عنه کن فی الدنيا کانک غریب سبیل او عابر سبيل او ابن عمر شپ دنیا کې داسه ژوند کې تیر وا یو مسافر کویا کته مسافر یا تی ریدون کې دلاره لکه څنګه چې مسافر خپل اصلي ځای ته ځان رسې، پلار کې یو خاط دی خو وخه خرابې وخه نته رې پابه کې زر تر زدا خپل مقصد ته ځان رسول غوالي نو دارنګ یو بیا خپل وطن ته واپس کیږي دا شاندار دنیا پہشان یو او لارد مسافر دا زمنګ اصلی مقصد او هغه کوم دی هغه آخرت کې دنیه کې ਆبس وخت مه روا پله ولعب کې وخت مه روا خپل منزل مقصود تزان او سوای ابن عمره آخرت مخ واچ بنګلی جوړی نشي غاري وا نه رسي نشي زړه زندګي ده برج حقن فی الدنیا کانانک غریب او عابر اوسبیل وکال ابن عمر رضی الله تعالی عنهما او, او امن عمدار امن عمر قول اغبوی ازا ام سیتا کلا چه ما خامشی پتا نو فلا تنتظر السباها نو انتظار مکوتت سبا چه سبا بشی بیا ما خام چشی نو سبا انتظار مکوا پتل لگی زبا سبا مرمو کجون دی با ایما و ازا اصبحتا فلا تنتظر المسا او کلاچ سباکتو انتزاع مکواته د ما خام من صحت کا مرذ کا ها او واخلتو انثتو من صحت کا د خپل صحت نا پوش یعنی سمانا بلکه واخلتو ان سواخلاص حق قل دے د مرذنا چې بیا دبانې بیماری راځو په خپل سې حت کې خپل می کا او من حیاتې کا اوواغله د خپل ج نه سا مل غماې کا مخې د خپل مغه یا لام په معه د قابلو سره دی واخله خپلحتته دې حت نه فی د وغله قبل مرض کا مک د ببیارره ستانه بیمار چې بیا دی پېدي نه شي په بد حالتتي۔ بس دے. نبی تنگی دیر مسلین و بو او بیا میتیا دی نبی او داسټین کی اور ډېر مسالین اور پیدا کیه او دا کنه دا داخله دا چې خپل عبادت او کوشش زوارنی دی چې سهار او داسټو کې ما خاموش په کې ما سوتنه مسپ کې ما سوتنه او داسټو کې او سهار مسپ کې او تاسو وخت ول عبادت سره نه کې ارس کامل لسو خو جوانی دی یا رواه البخاری او داسټین شم کوله قالوا فيه شرح هذا الحديث علماء علماء وحي او په شرح حدیث کې معنی کړل لا ترکنو الالدنيا تمیلالمکهو دنیا ته ولا تتغز وطنا او بل اصلي وطن او مګر دوا ته د دنیا را خپل وطن دنیا وطن زه مګر دوا ولا او مبا یا نو واخ په نفس تا په قضواله د بقا په دنیا کې خپل ځان ته موایا چړي وخت په اوره په دې دنیا کې ژوند دی او مزي وکینا چې دې دنیا کې د که کانا لکیا کې یو مسافر ما پوتل کې یو بډ مې یا یو کمرې مې په هغه سره په شوا روز باندې ولا بال اعتناء او نو پڑیر احمیت سر دی دنیا تا احمیت مور کوا کس دی ما کوا دی دنیا وَلَا تَتَعَلَّق مِنَا إِلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غِيْرِ وَتَنِي او تعلق مجولو آد دی دنیا نا داغسی زنو پاکیس تعلق مساتا پا دی دنیا کے اِلَّا مَا مَا مَگر پاغس چپے وساتی پاغسر سی زنو سر مسافر فی غیرې وتنې بغیر د خپل وط نهسمګ چې مسافرو په یځې کې داغه ې زونو سره تعلو ساتې لکه د نه بغیر کوزران نه کېږي او ب شوې کاپل شوی خوراک شوک شو خوب شو رو دا خو په ارځې ک تاله زوری دي دی د نه بغیر گزران نه کېږي واللهته شتغل فيه ب معله یا شتغلو به هل غریبوللهځې یړ دزې علی۔ او م مشغوله کوازان په دې دنیا کې بې ماپاس سدا چې نشم مشغول کیږه په غیباني مسافر هغه مسافر 차ه اجازه ته تر لریس پلوځه ته یعنی پاغه سيزونو مشغوله کې غما چې پاغه bale مسافر مشغول کیږي خپل وطن ته پواپسه رواني وبل الله التوفيق الله تعالی توفیق وخت لي دې دنیا سره بينا ما کاغه مقصد ده دنیا سره تاريخ مسا وعن ابي العباس رضي الله تعالى عنه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قالا وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم راى رسول النبي عليه الصلاه والسلام تاوي يا رسول الله اذا لا پیغمبر دلني على عمل اذا عملته احبني الله اوهامات اي عمل جزىك الله على عملكما مین کای عمل کول سره وا احب الناس امنکای ما سره خده پاغه محبت اے پیغمبر ادا سے عمل, عمل, عمل ما و و عمل و و تو خیا چا عمل زکوم کوم عمل په کولو ما سره الله خلق مین کای فقال نبی عليه الصلاه والسلام الرخصه عمل خی نبی عليه الصلاه والسلام تو اذا هدف الدنيا بیرغبتی جواب دنیا کې دنیا دنیایي شوق دنیا سره مسا مساتا مینا مساتا ویلک زماد دې دې دی کتاب سره مینا دا, دا شوق دې خده الک از باپار سره دې مینا دا نه غلطه دا باپار کوا خو مینا مساتا دنیا ګټا خو مینا مساتا چې چو 24 گھنٹې دې خو وو مونځ او راحت او سفر او په وروسته دنیا په حسابونو کتابونو کې رواني اذا هدف په دنیا منك واه په دنیا کې یعنی شان بیرغبته کا په دنیا کې شوق مساع په دنیا حاصل ورو کی مینم کا د دنیا سره دې مین ختم کلا نو يحبك الله دې مین بو کې تاسو د دنیا سره مین غوس کلا او دا الله وزا حدا فی ما عند الناس اوزان به رغبتکا پاس کې چد مخلوق صدر دی یعنی چې کوم شی د مخلوق په لاس کې دین او داغه صدر محبت مسا تا د مخلوق په لاس کې عہد دی د مخلوق په لاس کې مال او دولت د مخلوق په لاس کې بلاشه د دنیا داغه سره شوق مسا ده انستاوم شوق پیدا پیداږي او د دین نور د ی حبکنناسو نو می نه به کو تا سره خله خو لکه افانې نه دی اوهزه ما سرهړديته خدای فضللی چې د ما سره را شي پرخواېملګ دی په کار دا چې هغه داسې دا خله کو چې دا چې د ما سر د اجې پروا نه سااتې باید چې چل دکې دکې پهپ د مالدار زهپه دی مالدار دی دا چې هغه سر خو سر مالدارې شته بازی منابا لارشی تاریبا لارشی جی جی جی, جی بگئی که نا مالتا خاونتا او دیتا جی جی بگئی دا سی لباس و آشان چه آلتا دی چه دا نو چه دا عجز دی اپا گولی لکه ما سی لباسا چوری وی لباسا چوری لباسا چوری نا بلیو زی لارم مطابر خالو که پروگرامو زم که ناسو یو بل گولی یو بل تا ماتم گولی مال حمدالل زم دا, دا غزی مناسب لب داستو کنوووی چه دا ملا خوار اجزانان دی مولیان نغاده یوم مولاو بولو اغیر زان داستو کرده و بعد میده بیوکن دری کن چه داستو یومی با دی خلقو دی مولیان تسبکتل یو حبو کن مقصد دای دا چه مطبق خلق سب و سراکی نظر سریع آغا حدیث که رازی وزهد فی ما عند الناز زان بی رغبت کا منا مکو داغ سر سرا چې دا خلقو پلاس کری تزاګي صدر منكې منه يم مین بو کی تاسو سره خلق هغه سره مین مکه وداغه شیزونو دوه جنا نو دو الله عز وجل تاسو سره الله او پیغمبر او خلق مین کوي حدیث حسن چکم شستاله مقرشه دین بغه والله ملایويږي روا حدیث حسن روا خبر بیا جزیا خو چې او عزیز مطبر بیا خو پدایګه ځ حدیث حسن رواه ابن ماجه وغيره بیا سنید خپل ته دی قاغه تخکار کچ ماشاءالله دین کترو طاقت ته وان النعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما قال و ذکر عمر بن الخطاب رضی الله تعالی نو ذکر کو حضرت عمر رضی الله نو تو دنیا یا ظل حضرت عمر رضی الله لار هو دنیا د بیان ول ذکر کو ما اسابنا سمنت دنیا ای هغه چرسی کی هغه خلق دو دنیا نا یا نه فَقَالَ چې خلق دنیا حاصل کوي د دنیا حاصلولو کې حزتي مر بیان وکړه هغه چې حاصلې خلکو د دنیا نه څه شي فَقَالَ لَئِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ مَهْدِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدَلْهُ يَذُلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَهْدِيِّهِ صَلَّى اللهُ یا زلل یوم یلتوی چه تاوی دلی با یا سو... اصل کې د مانا ستا ہوئی سوری تا ہوئی یعنی تاوی دلی با مالی دلی ونبی زلام چه گرز دلی و آغا رازم پاگ آغا رز دا سلام کلمی یلتوی یو بلکی تاوشوی وی آغا رزبانی دورا لوگ دا نبی علیه سلام راگلی وا چه دا آغا کلمی دا لوگ دو جنا یو بل صرف تاوشوی وی خانو که لکه وی وی بایی چه پریده خوگیم بلکل کلمی می گوڑی سشوی دی تاوشوی یو بل صرف تاوشوی دا لوگ دو جنا ما يَجِدُ مِنَدَّ قَلِي مَا يَمْلَعُ بِهِ بَتْنَهُ نموندِ اغا مِنَدَّ قَلِي نموندِ اغا بیکار قجوری اغا چڑکشویں ملشویں پاغی بیکار قجوربانی بَتْنَهُ گیڑا مبارک دنبی علی صلات و السلام آگاہ خخ قجوری هم نملاوی نم پیغمبر پاسو صلی اللہ علیہ وسلم تا صدا گند سيو ٹکلو خولل ویل کوچ کجوری بیکار کجوری کچے کجوری دمو تا نملاوی پوچھ نمته ہوار الحمدللہ عرش میلاوی گو طالبان دا وجی په خره دا ساک دی و دا ټیپر دی او دا لوغاز دی او دا پلانیشن بعد خلک وسو جمیګه دا سبزیه سے کار دی گو پېډې او سګډې او شکروباسوي نبی عليه السلام باندې دا څه وښه راغلیو چې باز رز به داغت داڅه لوګې نه ته دې دې چې خل یو بل کې تاو شوی یا عربې کارا کچا او چې کجونی مغه ته نه ملایويږي که روټې نه ملایويږي لوګو پې او سقف ملایويږي خو چې لوګو ملایوي کړه د لیک تاصول نا بازي کورونو کې عوامي يروي دا سبزيان دي مخيني او الحمدلله یالا شکر ده چې دا راکې قسم ما قسم د جيمي سبزي ځانله او د وودي سبزي ځانله په جيمي کې ګوره ګوپې ده مزيذار سوسنګ په خوږه خوښ نه کوږي ساګي سمنا مزيذار زموخه خو خوخي د جيمي کې ساګو ګوپې او مټر روټه پرداد ماريږي هغه کار څه ګوډه کې خو غوالي اوم ده الله ده هر زمانه سره مناسبونه پیدا کړی پوری کی ګرمي ټوټکه اندوانا او په سبزو کې بندي کړی لا بنګن خوده وقې مه خير با څنګه دالنګ نور چیزونه ټینډه کدو دا چیزونه ار یو شه پلمه متو دې کوه ادقلو بفتح الدال المهمله والقاف دقل الرديو تمر اغا بیکاره کې جوړي اګه ته ویل شي د رضی الله تعالی عنہ قالت اشو توفیه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما فی بیتی من شئ او ګورها نبی علیہ السلام وفات شد نبی ذا وفات نبی علیہ السلام او نو فقور زما کې څه شي نبی اشوې علیہ السلام چه په کوم وخت وفات کړم په کور کې یا اکلو زو کبیدن چه خورا کری وی اغیل را خاوند جگر چه نو پکور زماکی منشین سشی یا اکلو زو کبیدن چه خوالل وی اغسیز لرا زو کبیدن یوجوندی کبید چه جگری وی ها او چې ګرداغه چای چې هغه ژوند دی خورا دا سه سه چې یو انسان دا غینه خوراک کړې په کور زمند الا شطر شعير في رف لي مگر سي صدا اور بشو مگر سي صدا اور بشو في رفن په یو کسوره کې زما د پاره ما یو کسوره جوړ کړې پای کې سه د کجلو دا اور بشوړو فأكلتم فَا منه مما خُلق و كذا غينا حتى ذل توالى عليا چه او کو دواله را غي په ما ما ته خوراك کاو شډير وختير شو او ما ودان خط ميږي نخط ميګدا و كل خط ميږي لکه د شي ليګي دوګيري تر دې توال عليا چه ما دې زمانه خوراك او کو خوراك سيوا ما باندې دا غينا خوراك مابا دیزم ناگه نا خوراک کاؤ بیمی یوزل آغا تول کدی چه وارو کار چه دارونو با دیری کلک بی بروی میتمادو که فاکلتو نو ما تول کلو آئی شوی آغای خوراک ده وربشو لرا ففانی نو فاناشو ختمشو متفاقل بل حدیث کدازی بی بیاشیت نبیه ری سلاموی کتا آغا دجو دوربوش نو او غاولو تپ منی کلی نو نیو تو تابر ډیر عمر لداګنه خوراک کړي او غوا د ختمې ده په غلې په خمبی په دې ژونه اعتماد مکاوه چون بدا غله سره تور سه یو کنه مونږ دا خب اوړو سه یو کنه نا نا نا وا الله به منګر سه خمبه نه ده سه خمبه که څه شي درې پوجه ان هاو ګوره بیا جو شو ارواح ګوره تولکا وا ارواح ګوره ډیر دې دی تاوک اعتماد پودی باندار ہے اعتماد پالا بانی بروسکا و خمس بھائی کبالا ری خیرہ چاہی شطر و شعیرین ای شیع و من شعیر سشیع دور بشو شعیر